Перша книга Самуїла Розділ сьомий Прийшли кіріят єарімські люди, взяли ковчег господній і внесли його в дім Авінодава на пагорбі і посвятили його сина Єлеазара, щоб доглядав господній ковчег. Від того дня, як ковчег поставлено в керіят Єарімі, пройшло часу чимало – двадцять років. І весь дім Ізраїля з остогоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля. Коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте з посеред себе богів чужеземних та астарти. Спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише йому одному, і він вас визволить із рук філистимлян. І усунули сини Ізраїля Ваалів та Астарти, і служили Господові єдино. Потім Самуїл звелів, зберіть весь Ізраїль в Міцпі, я помолюся за вас Господові. І зібралися вони в Міцпі, і, зачерпнувши води, вилили перед Господом, і того дня постели і признавались. Згрішили ми проти Господа. Самуїл судив у Міцпі над синами Ізраїля. Коли довідалися філистимляни, що сини Ізраїля зібралися в Міцпі, двигнулися князі філистимлянські на Ізраїля, почувши це. Сини Ізраїля злякалися філистимлян і мовили до Самуїла, «Не переставай благати за нас Господа, Бога нашого, щоб визволив нас із рук філистимлян!» Самуїл узяв молочне ягнятко і приніс його ціле навсипалення Господові. Він закликав до Господа за Ізраїля, і Господь вислухав його. І справді, саме тоді, як Самоїл приносив усипалення, філистимляни наближалися, щоб воювати проти Ізраїля. Але Господь тієї ж миті вдарив над філистимлянами страшенним громом, збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Ізраїльтяни вирушили з Міцпи і гналися за філистимлянами, б'ючи їх аж до Беткар узяв Самуїл камінь, поставив його між Міцпою та ішаном, і назвав його Евен Єзер, кажучи, ось доки допоміг нам Господь. Так були упокорені філистимляни, і не вламувались вони більше в ізраїльській границі, бо рука Господня тяжіла на філистимлянах, поки було віку Самуїла. Міста ж, що філистимляни були забрали в Ізраїля, повернулись до Ізраїля, від Екрону до Гату, і Ізраїль звільнив їхні околиці з рук філистимлян. Мир був також між Ізраїлем та Аморіями. Самуїл суддював над Ізраїлем, поки віку його було. Щороку ходив він навколо, відвідуючи Бетел, Гілгал і Міцпу, і судив над Ізраїлем у всіх тих містах. Тоді повертався у Раму, бо там жив, і там суддював над Ізраїлем. Там же він спорудив господові жартовник».